Igen. Jó reggelt, a Veszfelémi polgár. Jó reggelt kívánok, igen, személyesen. Milyen volt tegnap óta a füredem? Jó volt, nagyon sokan, sokan voltak, és egy jó beszélgetés volt, egyetemisták jó részt, érdekes, jó beszélgetés volt. Közös ismerősünk HK azt kérdezi, de tőlem kérdezte, tehát erre nem volt felhatalmazás, hogy továbbítsam, de talán nem követek el ezzel inszunációt, hogy ön az egyik beszélgetés során az elmúlt 200 évben azt mondta, hogy... Ön, mint politikus, nem értelmiségi, ugyanakkor azok a beszélgetések, amelyeket ön X-en, y -en és z folytat különböző közösségi social media felületeken, az mégis inkább egy értelmiséginek a tevékenysége, sem, mint az ellenkezője. Mit mond Hákának? Igaza van. <síns> <híns> mindig. <híns> De én ezt inkább a, a, a polgár, a középpolgár kategóriába sorolnám. Tehát ha szellemi funkciók felől nézünk, akkor értelmiségi, de hogyha úgy egyébként, akkor én nekem ez inkább a polgár. De igaza van, egyébként igaza van. Tehát ha itt, a, ha itt most a, a podcastra gondolunk, meg ez Igen. A jelen, meg a szalonokra, igen, de igaza van, igaza van. Igen. Azt kérdezem öntől, mert ugye az ember millió papírt kinyomtat az ön tevékenysége eltelt egy hét alapján, de valójában beszélgetni azt már papírok nélkül lehet, hiszen a papírokra legfeljebb akkor van szükség, hogyha az ember valamit pontosan adatolni akar, és akkor az már egy ilyen ügyészi kihallgatásra emlékeztet, hogy nem állítanám, hogy nagyon mélyen, de beleástam magam Debrecenben, miután ön ott volt, és azok milyen berendezések egyébként, amelyeket átadott? Összegzésként, a látogatásom összegzéseként azt mondtam a laboratórium vezetőinek, hogy én mindig tudtam, hogy egyszer majd az életem folyamán meg fogom bánni azt, hogy a fizika és kémiaórákat elbricceltem legalábbis szellemi értelemben, de, és ezt nem tudtam, hogy ez a megvilágosodás Debrecen meg fog majd érni. Tehát őszintén nem tudom, különböző olyan vizsgálati, laboratóriumi eszközök, amivel anyag összetételeket az eddigieknél sokkal precízebben lehet megállapítani, ugyanis azt történt, hogy tavaly nyáron a kormány olyan mértékben szigorította a környezetvédelmi határértékeket, hogy számos meglévő ö, műszer, laboratóriumi műszer nem tudott annyira alacsony értékeket pontosan mérni, és ezért volt szükség arra, hogy, hogy új valóban világszínvonalú műszereket szerezzünk be 350 millió forint értékben, mert ezek most már tudják mérni ezeket a nagyon alacsony értékeket is pontosan. És eddig milyen műszerek voltak? Eddig öt-tíz éves műszerek voltak, amelyek, amelyeket használnak most is amikor magasabb értékek méréséről van szó, csak ezeknél. És én most én nem tudom megmondani, hogy milyen anyagok és milyen határértékekről van szó, de olyan mértékben szállítottal, szállítottuk le a, a határértékeket, hogy ezek gyakorlatilag eddig az előző, tehát a most az előző generációs műszereknél, meghaladta a De Ilyen belül volt, tehát nem tudott pontosan működni. Akiket idézek, az időben jelentősen eltér egymástól, hiszen a hú az nagyon részletesen foglalkozott, és foglalkozik a debreceni beruházások adott esetben környezet szennyező hatásával, és ott az a cím, de ez nem egy mai cím, akiket nem kérdeztek meg a jövőjükről, a debreceni akkumulátorgyár beruházás és a tiltakozás első éve és aztán van egy második év is, ez 2023, illetve 2024, gyakorlatilag felsorolja kronológikusan azokat az eseményeket, amelyek a beruházásokkal kapcsolatosak, és aztán itt van tenap a mandinár címe, bár tudjuk, hogy a Cimadással óvattal kell bánni, de tudjuk, hogy a lakosság egy része nem jut túl a címadáson. Az, az ön látogatását azzal a cimmel oldja meg. Navracsics kiütötte az egyik aduást a baloldal kezéből, más témákat kell keresniük a politikai katasztrófa turistáknak. Én nem tudom, mennyi ideig gondolkoztak ezen a mandineren, de én azóta sem győzők csodálkozni. Tehát, hogy. Um, ha ezt a két címet összeadom, akkor nem tudom, hogy a végre mi nulla lesz -e. Ugye itt egy, egy olyan konfliktusról van szó, ami szerintem uh, jól illusztrálja azt, hogy egy beruházás kapcsán, amikor amúgy is mindig van az emberben egy gyanakvás, egy adódó gyanakvás, az elégtelen kommunikáció, vagy nem elég intenzív kommunikáció, vagy nem elég nyitott hozzáállás, vagy ezt most mit mondok, azt fokozatosan egy olyan kommunikációképtelen állapothoz vezet, amely egyre konfrontatívabb. Feljesen tőben egyetértek. És én azért mentem le Debrecenbe, vagy azért mentem el Debrecenbe, hogy ne sércem meg a debrecenieket, és adtam támogatást a, az ott lévő embereknek, vagy szándékoztam támogatást adni az ott lévő embereknek, mert a jelenlegi helyzet az, hogy ott politikusok támadják támadnak, a kormánytisztviselőket. Tehát egy, egy laboratóriumi főosztályvezető asszony nem vághat vissza politikai vádakra. És Debrecenben most már e, kifejezetten erre mennek, hogy a kormányhivatal munkatársait támadják politikai vádakkal, gyanúsítgatják. Gyakorlatilag le, postán is feladhatta volna? Bocsánat, gyakorlatilag? Postán is feladhatta volna? Tehát, hogy a látogatásnak annak szimbolikus értéke van? Szerinte, én annak is szántam, hogy, hogy azért ismentem oda, van ott olyan munkatársa a kormányhivatalnak, akit egy élelmiszerboltban fenyegetett meg egy, egy debreceni polgár, hogy azt kívánja, hogy a gyerekei is váljanak rákossá, és hogy ő majd majd sortűz előtt fogja végezni. Tehát van egy, egy olyan állapot és a kormánytisztviselők nem arra vannak, hogy politikai nyilatkozatokat tegyenek. Sem a főispán, a főispán még talán valamennyire, de semmiképpen nem azok, akik különböző osztályokat vezet. Ebben teljes mértékben igaza van, de mit csinál azzal a folyamattal, amelynek ki tudja milyen szakaszában ön megjelérnik, Mit kezd ön a, a kommunikációnak a korábbi szakaszaival, és gyakorlatilag a kommunikációval az egészet nem tudhatjuk le, hiszen attól, mert én ezt elolvastam, attól természetesen én ennek a témának a szakmai értőjévé nem váltam, még akkor sem, hogyha önnel szemben kémia, biológia tagozatos voltam. Önnek, ebben teljesen igazán, nem tudom, mit tudom én, én úgy gondoltam, hogy nekem erkölcsi kötelességem oda menni, mint a kormányhivatalokért felelős miniszter, aki ezekért az emberekért is felelős, akiket ott meghurcolnak Debrecenben, teljesen igaztalanul, minden mérés, minden eljárás azt mutatja, hogy a kormányhivatal képes betartatni az, azokat az egyébként szigorú szabályokat, amelyeket, uh, amelyeket alkalmazni kell, és az a, a, a velük politikailag vitatkozó emberek pedig, vagy fantázia által szűrt adatokat, vagy pedig különböző hatástanulmányokban szereplő maximális értékeket hoznak vádpontként. De ugye ez egy állandó probléma, amikor környezetterhelésről van szó, hogy a szakértők a hatástanulmányokban mérnek olyan maximális, vagy jeleznek olyan maximális értékeket is, amelyek a hétköznapi életben 0,1 százaléknyi valószínűséggel fordulnak majd elő, és ezek már a politikai vádakban úgy szerepelnek, mintha mindennap ilyen terheléssel kellene szembenézni. És egy kicsit ez olyan, mint a nem, nem tudom, megfigyelte, én ugye annak idején bírósági fogalmazó voltam, mert bírói szakvizsgám, van, tehát én viszonylag elfogultabb vagyok a bíróságok, vagy megértőbb vagyok a bíróságok álláspontja felé, mint az ügyvédek felé, hiszen nem volt ügyvédi múltam. De ha van egy folyamatban lévő PER, akkor ha megfigyeli, akkor a televízió stúdiók tele vannak ügyvédekkel, akik össze-vissza értelmezik azt a pert, a védencik szempontjából értelmezik, értelmezik ezeket. A bírák pedig nem mehetnek el a TV stúdióba, ők nem nyilatkoznak. Most egy kicsit ugyanez a helyzet a kormányhivatalnál is, hogy aki szemben áll és politikus, aktivista, úgynevezett civil aktivista, ők kígyott kiabálhattak a kormányhivatali eljárásokra és a, a kormányciszviselőkre, akik viszont nem mehetnek el. Ebben van ők... de a polgármester is mérsékelten vette ki a részét a tájékoztatásból. Ki... Értem, most... csak ugye ezt egy alkalommal nem lehet bútolni arról, nem beszélve, hogy most nem fogom fölapozni az összet, van, van egy passzív tudásom, amit igyekszem aktívá tenni, hogy közben olyan szabályozás volt ugye a háború, vagy COVID kapcsán, ami ez nem vagy, hanem a, a, a külső körülmények okán a, köz, a közmeghallgatásoknak a szabályrendszere is változott, lehetett online tartani, volt olyan, hogy csak írásban lehetett feltenni kérdéseket, volt, hogy a szakértőknek meg se kellett jelenniük, volt, hogy megjelent mindenki, de olyan botrányos jelenetek voltak immáron e, a korábbi kommunikáció kapcsán, hogy többet foglalkoztak azzal, hogy valakit felpofoztak, miközben azt írták, hogy más is felpofoztak, és immáron ugye Debrecenben tudtomban legalábbis ezen cikkek alapján hetes darab akkumulátorgyár, vagy akkumulátorgyártással kapcsolatos cég van, amelyek közül azt hiszem, hogy még egy sem, de a legnagyobbak még nem kezdték el a tevékenységüket, ráadásul, ezekkel kapcsolatban még további veszélyek leselkednek a lakosság megítélése szerint, ugye itt a vendégmunkásokról van szó, mert hogy egyébként ilyen számban szabad munkaerő Debrec szemben nem található, és ez aztán kumulálódik oda, hogy a bizalmatlanságot, ha bár a Mandiner azt írja, hogy az egyik adóászt ön kiütötte a baloldál kezéből, de hogy egyébként egy adóász van, vagy kettő, vagy egyáltalán nincs adóász, hanem bizalmatlanság van, amit egyébként sehogy se lehet kiütni az emberek kezéből, mert a bizalmatlanságot azt a bizalommal lehet valahogy megszüntetni, szóval ez egy nagyon hosszú folyamat. Így van, legalább jövő év fog tartani, amikor országgyűlési választások lesznek. Tehát ez elkerülhetetlenül be, be fog kerülni az országos politikában is, hiszen az akkumulátorgyárakkal kapcsolatos viták e, ott vannak, és e, Debrecenben pedig nyilvánvalóan ez egy régi történet, és még hosszú, még hosszú folytatása lesz. Ebben egy, e, ebben egy epizód volt az, hogy én ott voltam, és tartottam egy sajtátájékoztatót, illetve ha ne, át nem is adtam ezt a 350 millió forint értékű beruházást ezt több műszer, de megnéztem és meggyőződtem róla, hogy valóban világszínvonalú műszerek vannak. Mi tervezzük azt, hogy a jogszabályok a szabályozással is. Hát fogalmazunk úgy, hogy bizalom erősítő lépéseket teszünk, még szigorítani. Már Igen, nem én kell. ezt teljesen megértem, csak hát tudja, hogy én ö, nagyra tartom önt, és egy nagyhatású fecskének találom, de egy nagyhatású fecske sem csinál nyarat. Tehát, hogyha egyébként van egy tájékoztatáspolitika, vagy nem is tájékoztatáspolitika, kialakul egyfajta kommunikáció abban a szférában, ahol ön dolgozik, ö, és ezt nem is a politikának nevezném, mert ez valójában a hétköznapi élettel, épp úgy kapcsolatos. Én nekem még szerencsém volt, ha az egyáltalán szerencse volt. Ott volt olyan, hogyha önnek volt egy politikai ellenfele, aki egyébként, vagy nem ellenfele, hanem egy másik oldali politikus, aki azokat képviselte, akik úgy gondolják, hogy ez nincs jól, akkor vagy ön és ez a személy, vagy egy olyan szakember, akit egyébként ön delegált, és a másik oldalon egy szakember, ültek egymással szemben, és azért nem egyszer kulturált vitának voltam, Tanulja. Itt most a közösségi médiában, illetőleg egy-egy megszólalásban a másikkal, a másikat nélkülözve zajlik a kommunikáció, amit egyébként régen nem is kommunikációnak, hanem beszélgetésnek tartottak, és ez már egy egészen más periódus, mint ami egyébként korábban volt, nem mintha egyébként az egy aranykorszak lett volna, és hogy akkor mindent az ég a világán tisztázni lehetett volna, de szerencsésnek tartom magam, hogy abban még akkor részt vehettem egy fekete nem sinányalad, de egy fekete rigó dalolhat olyan szépen, nagyon odafigyelnek rá többen is. Tehát én nekem azért van az én politikai pályámon néhány olyan ügy, amiben, amit egyedül kezdtem el, és aztán szépen lassan meg tudtam győzni az embereket, és mára ez már megvan, akár, akár kommunikáció szempontjából, akár pedig tényleges intézményi szempontból is. Tehát én nem vagyok annyira pessimista ezzel kapcsolatban, egyrészt, másrészt pedig Kötelességem. Önnek ebben igazából, de mindig egy-egy konkrét ügy van, és az egy-egy konkrét ügy kapcsán ezek az ellentmondások felolthatatlanok. Mondok egy konkrét példát. A Kolibri Színház ügyében elégedetlenség van a Kolibri Színházban, mert nem egy olyan igazgatót neveztek ki, akiket szerettek volna, és a Kolibri azon színházak közé tartozik, amely olyan közös fenntartású a fővárosa, ahol egyébként a minisztériumnak van joga eh, megnevezni az igazgatót. Az ezzel kapcsolatos konfliktust mindenki kommentálja, különböző féleképpen, de azzal már nehéz mit kezdeni, hogy Karácsony Gergely azt mondja, hogy ő beszél Hankó Balázssal, és egyeztettek, Hankó Balázs meg azt nyilatkozza az indexnek, hogy ők egyáltalán nem beszéltek. E Ezt nem tudom. E ne, e ne, e csak e példaként, e ne, én, nem, én nem akartam, hogy ebben megnyilvánuljon. Igen. Én csak azt mondom, hogy ezek aktuálisan, tehát hogy ezekben az ügyekben ön hiába dalol, mint Rigó, ezek attól még ott vannak, és ezek nagy számban vannak jelenleg is jelen, Rákos Dubajtól a Kolibri színházik. Igen, de és milyen szép, hogy beszéltünk már fecskékről, feketetőkről, kolibrikről. És akkor még nem beszéltünk az ön disznóiról. Ornitológiai nap. Az disznóiról, az egysatfülükről? Igen. Igen. Hogy igen? A... Holnap megyek disznóörésre És csak az igen, igen. de nem őket. Nem, nem, nem, őket semmiképpen sem. Jól vannak, köszönjük szépen. Egy évben háromszor-négyszer megszoktam őket látogatni. És jó, jó, most ugye a szilveszter, vagy hát új év előtt mindig, mindig megyünk. Jól vannak, köszönöm és A disznőülés ez mennyiben az ön műfaja? Vagy ott Egyen. el kell mennie, mint politikusnak? Hát meghívnak, választókerületben van akkor de én általában már a, ahogy mondjam, a feldolgozás vagy a fogyasztás az, amiben, eh, amire meghívást kapok. Tehát ez általában egy falu. Azt látom, hogy az utóbbi időben szaporodik. A disznóölés mint falusi közösségi esemény. Tehát nem csak család, az én gyerekkoromban ez családi dolog volt jobbára. Tehát van a nagyszüleim az egyik ágon öltek disznólt minden évben, ez kötelező volt, hajnalba kellett menni, nekem is meg volt a feladatom. Eznek a ez nem az EU-kompatibilis disznóölés volt, amikor előtte el kell kábítani a disznólt, hanem ez még a... És mi volt az önfeladat? A malac farkának a fogása. Értem. Ugye voltam 5-6 éves, tehát általában ez volt a, a része a dolognak. Aztán a feldolgozáson kellett segíteni. Ma már azt legalább biztos, hogy vannak továbbis családi disználőlések is, de a falvakban kezdenek a falunak a disználődését is megszervezni és megrendezni. Általában ez meg téli falunak fogalmazunk úgy. Két elágazás is van abból adódóan, kultálágazás, ahogy beszélgettünk, az egyik, az legyen az, hogy kérdezem Öntől, hogy mit szól a, ahhoz a szokatlan eseményhez, amely talán éppen ma lesz a bírók demonstrációjára a bírósági dolgozók elégedetlensége kapcsán. Ilyenre nem nagyon kerül sor az elmúlt időben. Nem, és nem is értek vele együtt. Nem értek vele együtt. Tehát a bírák, amikor belépnek a politikába, az pontosan az veszélyezteti az igazságszolgáltatás függetlenségét, nem keresnek annyira rosszul a bírák. Tehát én ezt rosszul keresnek nyilván, Magyarországon melyik az a foglalkozási csoport, amelyik nem, kerül, nem keres rosszul, hogyha megkérdezik a képviselőit, de hogyha a kormányhivatali, közigazgatási, állami alkalmazottak fizetésével hasonlítjuk össze, akkor a bírák fizetése nem rossz. És a bírósági körülmények beleértve az írnokokat a leírás lehetőségét és így tovább, és így tovább, csak nagyon felszínesen fogalmaztam. Biztos, hogy biztos, hogy kellene ezzel javítani. Az országban az elmúlt két évben 10-15 százalékos reálbéremelkedés volt, elképesztően mentek fel a bérek, nem, nem az állabi és nem a közszférában, hanem alapvetően a piaci szférában, Tehát, és volt egy, egy komoly infláció is, nyilván, hogy mindenki úgy érzi, hogy most rosszabbul él, de az, hogy, hogy bírák tüntessenek, politikai tüntetésen vegyenek részt, az számomra az igazságszolgatotás függetlenségét kérdőjel az Mit kéne tenniük? A bíráknak hmm. tárgyalni, hát van egy miniszterük, van egy országos bírói tanács, meg, van az, meg vannak az önigazgatási szervek, aláírtak egy megállapodást, amit utána felmondtak. Majd lemondott az országos bírói tanács elnöke. Tehát jelen pillanatban nem látom, hogy ki az, a bíráknak először a saját önigazgatási intézményeiket kellene működtetni, leülni tárgyalni a minisztériummal, tárgyalni a miniszterrel, ha kell tárgyalni a miniszterelnökkel. Bíró szerintem nem vonulhat az utcára. Nem tüntethet. Nem azért, mert tilos neki, mert nincsenek emberi jogai, vannak, de ő az államot, a semleges és igazságos államot kell, hogy képviselje. Aki megy részérdekekben, részügyekben tüntetgetni, és részt vesz a politikai vitákban, azzal az igazságosztó, semleges állam, képét rombolja. Igen, hát az a kérdés, hogy maga az állam mennyire semleges és mennyire igazságosztó, az egy másik kérdés, hogy természetesen az etikai szabályzat elmondhatja, hogy az, ha az állam nem semleges és nem igazságosztó, akkor sem engedi ki saját magát a bíró az utcára, de a semleges és igazságosztó állam képe ma Magyarország kapcsán nekem nem, mint a tegnap, tehát félrejét nehézség, ez nem a Fideszel van összefüggésben, nem nagyon van jelen. Igen, de attól még egy bírónak a munkája során arra kell törekednie, hogy ő a munkájával, a, a, a közéleti tevékenységével, ha, ha így fogalmazzuk meg, a semleges és igazságosztó államnak jelenítse meg a polgárok előtt. Ugye ebben egy történet, amelyet két hét múlva három részben fogok a nagy érdemű elé tárni, egyrészt ajánlom önnek is összes gyermekének és rokonának a Kix filmet, amit az HBO-n is fel lehet leelni moziban, talán már nem biztos, hogy adják. Ez egy Mikulán Dávid és Révész Bálint által jegyzett film, pár Ferencvárosi srácról Tizen évig kötettek egy srácot, egészen elképesztő film, aki mély szegénységben él, de ő maga ezt nem éli meg olyan nagyon aktívan, játszik azokon az udvarokon és kültereken, ahol látványától mi elborzadnánk, gördeszkázik, mindenfélét csinál és követi a kamera. Majd teljesen váratlanul ez az élet dramaturgiája, ez valószínűleg Oscar díjal lehetne díjazni magát a filmet is. Kiderül, hogy a főszereplő egyike azoknak akik felgyújtják a református kollégiumot 2019. januárjában. Ugye én 2019. januárjában itt ülök a Kejfeje Ancsi székében, az még egy interaktív lebonyolítási műsor, amit máig síratok, de hát így hoztam sors, és most már ez van, ezt kell szeretni, rendszeresen beszélgetek Bácska Jánossal, de íme megnézem a filmet, iszonyatosan hat rám, nagyon tetszik, és ugyanakkor elkezd foglalkoztatni annak a kérdése, ami azzal kapcsolatos, hogy a Református Kollégium leégése, amely egyébként egy négy gyermekes családapa halálát okozza, Uh, tehát nem egyszerűen uh, fizikai kár keletkezik. A szoros összefüggésben van azzal, hogy a kollégium, amely a 80-as években épült, uh, az időfolyamán nem tesz semmit a tűzvédelemért, sőt a tűzvédelem ellentett, és miközben egyébként megszületett. Uh, 5 év után az elsőfokú bírósági ítélet, hihetetlenül kemény ügyészség, vagy ügyészi indítvány alapján a bíró egyáltalán nem ezt alkalmazta. Ugyanakkor az a pótmagánvád, amely indult az özvegy részéről, Öt éve hallgat abból adódóan, hogy a református egyház kollégiumának két vezetőivel kapcsolatos felelősségre vonás, valami ismeretlen okból nem nagyon akar bekövetkezni, és akkor a semleges igazságosztó állam képe nem jelenik meg előttem, és ugye a bíró pedig a hivatásából adódóan azt mondja, hogy ő csak olyanokat tud elítélni, akiket egyébként az ügyészség, illetve a nyomozati anyagban szerepelnek, hiába van valakinek felelőssége, ha az a nyomozati anyagokban nem szerepel, és az ügyészség nem kér rá büntetést, akkor a bíró nem mondhatja azt, hogy egyébként ott ül a vagy a fiala, őt is meg kéne büntetni, mert egyébként ő te az egészről. Egy egészen elképesztő történet, amelyben súlyosan felbetűdik a református egyház, vagy adott esetben a politikai nyomás száma. Ezt, ezt nem... Igen, lehet. Én a filmet se láttam meg, én az esetet is csak, úgy, én, akkor én nem voltam itthon, tehát emlékszem az ügyre, de, de minden részletét nem ismerem, de szerintem attól még, hogy persze a semleges és igazságosztó állam képe sosem örvend konszenzusnak. Tehát mindig lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy, hogy ez nem valósul meg a semleges és igazságosztó állam. De ez nem ér amellett, hogy egy bírónak, aki erre a hivatásra adja a fejét, ne azt a magatartást kellene tanúsítania, amiért sem. Önnek, önnek ebben valószínűleg igaza van, de azt áruljál nekem, hogy bele tudja-e képzelni magát annak a bírónak a helyzetében, mert én most azt teszem, aki valójában tisztában van éppen a periratokból adódóan, hogy a felelősség az hol lehet, de ezzel kapcsolatban nem nyilvánulhat meg, mert egyébként ezt Lesz. a jog nem teszi lehetővé, Lesz. és ez egyébként Odáig jut, hogy egész egyszer elhagyja a bíróság, elhagyja a, a, a bírói pulpitust, és valami mással foglalkozik, mert ezt a tehetetlenséget, ezt nem tudja feloldani. Én ezt a tehetetlenséget érem meg az ügy kapcsán, miközben természetesen százszáz. Száz, ugye Lázár János is megmondta, hogy nincs nála bölcsekköve, és ha nála nincs, akkor nálam sincsen, de valami azt sugja, hogy itt valami nagyon nem stimmel. Persze, hogy el tudom képzelni, hát ugye magam is. Van. Már ugye történelmi időben, a történelmi időkben, de bíróságon dolgoztam a bírói szakvizsgálmig, tehát én, és azóta az eljárási szabályok közelített az én időmben, még meg az ön idejében, amikor ön tanulta az eljárás jogot, akkor a bíró egy sokkal aktívabb felderítő szerep. Tegnap találkoztam be... Békás Lajossal. Na, remélem jó egészségben. Nagyjogban nézett ki. Igen. No, és uh, uh, most már az eljárásjogi szabályok inkább az európai, mert ugye az, a nyugat-európai és a magyar jogi hagyománynak megfelelően a bírót kiemelik a, az eljárás olyan értelemben aktív szereplői közül, aki kezdeményezhet, nyomozhat, vizsgálhat, és a többi a bíró feladata a felhozott tények értékelése. És az a perben résztvevő felekken múlik, hogy milyen tényeket tudnak behozni az eljárásba. Persze, hogy ez sokszor frustrációt okoz, hiszen a bíró láthatja a peranyagokból, hogy hol hiányoznak tények, vagy hol, hol, hol nem valósul meg a, a teljes körű feltárás. De hát ez ilyen, erre, erre. Jó, csak én egész egyszerűen visszaemlékezel a saját múltamra, látom itt annak a, a potenciáját, hogy hogyan válik valaki monomániássá, egész egyszerűen abból adódóan, hogy ennek az egy dolognak a megoldatlanságából adódóan, képtelen más dolgokkal foglalkozni. Tudom, hogy maga az élet az arról szól, hogy az ember ezt engedje el, de meg tudom érteni azt, aki nem engedi el. Igen, én is meg tudom érteni. Én. Állás, találkoztam is sok ilyen emberrel az életem során eddig már, akik az életük egy meghatározott pontján egy olyan törést szenvedtek el, amelynek a kezeletlensége, fogalmazunk így, és itt most nem feltétlenül a pszichológiai kezelésre gondolható, Igen, értem. Igen, az, az valóban kisiklatja az életet, és monomániással teszi az embert. Um, ön mondott beszédet az Holocaust Emlék központban, hétfőn a Páva utcában, um, szép beszéd volt, ezeket is közé lehetne tenni teljes terjedelmében az ön oldalánccal szólni kéne, vagy a Gergőnek, vagy egy, tehát én azt gondolom, hogy ön különös tekintet arra, hogy fejből beszél, akkor, a tej, akkor, akkor ezeknek a videóját, hiszen nem teszik köz, ha nem írta meg, akkor ezt nem lehet közé de én ezt javaslom. Továbbítom. Ezt um, és ugye származásomnál fogva foglalkoztat az, hogy, hogy mi is az antiszemitizmus, hogy itt Magyarországon milyen pesgő élet van, és hogy mennyivel könnyebb itt, mint egyébként Párizsban vagy máshol, és azt tudom önnek mondani, hogy nem arról van szó, hogy nagyítóval keresek egy dolgot, hogy azt mondjam van Navrasisnak, hogy azért volna még mit e, tisztázni, de a lakóhelyemen a szobor története az egy súlyos tájsebb az antiszemitizmus, e, és egyáltalán a történelmi a szempontjából. Küls tekintettel arra, hogy aztán ez még valami építészeti védettséget is kapott az építésügyi minisztertől, ennek a vitának a folyamán, ahol egyébként ez indokolva nem volt, hanem csak az, hogy már nehogy egyébként egy önkormányzati választás eredménye folytán valaki csak úgy ripsz el tudja vinni, de az a szobor, az egy, az egy súlyos tájsebb. Ettől persze, hogy mondhatja azt, hogy ettől nincs antiszemitizmus, de még egy monomániás ember számára, aki a fától nem látja az erdőt, akkor a fa az én esetemben lehet a turul. Uh -huh, uh -huh. És azt mondom, hogy igen, van antiszemitizmus, miközben azt mondja, hogy egy fia ne túlozza el, én meg azt mondom, hogy én megmaradok ennek a vonzás körzetében. Nem teszem, csak mondom. Értem, értem. Szerintem nincs antiszemitizmus, vannak antiszemita emberek. De a szokor nem lehet antiszemita. Maga a szobornak a léte bizonyít valamit. Viszont igen, már tudom, hogy ez nagyon-nagyon élénk viták voltak a felállítása kapcsán, de őszinte leszek, amikor azt mondom, hogy nem, nem emlékszem már rá, hogy mi volt az, ami, ami ellene szólt, vagy ami, ami olyas. Mindahogy hogy itt a magyarország német szállása emlékmű kapcsán is itt a Szabadság téren, ezek mindig nagyon felkorbácsolják az indulatokat, de, de ez. Ne, nem tudom, miről van szó. Én, én, ezt, én ezt értem, csak ugyanúgy, ahogy a református kollégium, ez is ugye ez a mai világ, ez a social media jó voltából és a youtuberek jó voltából egy olyan véleményalkotási szabadságot jelent, ahol a vélemény szent, a hír szabad. Igen, uh, igen. Én nem ebben a világban nevelkedtem, aki ennek a református kollégiumnak, aki a turúsz szobor történetét meg akarja ismerni, annak súlyos oldal százakat vagy tizeket kell elolvasnia, és ezt nem lehet megspórolni. Uh, és mint egy bírónak, uh, függetlennek kell lennie az érzelmeit hátratolva, uh, és hát ebben a, ebben a világban így nehéz beszélni, mert hogy ezeknek a megítélése Lásd Navracs is kiütette az egyik aduást de ha már tegnap is MCC volt, nem fejeztük be, de nem fogok ezzel lovagolni, azt kérdezem öntől, hogy a Der Standard kizárták az MCC Bécsi Magánegyetemét az Erasmusból az Orbán kormányhoz fűződő kapcsolatai miatt, ez ön milyen kommentárt fűz? Hogy az Európai Bizottság elképesztően, amit csinál most már tényleg az elmúlt fél évben, mondhatom, hogy elmúlt másfél évben lassan, tehát hogy egyszerűen nincs ilyen hatásköre arra, amit most csinál. A, az Európai Bizottságnak arra van hatásköre, hogy az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében lépjen fel, azaz, hogyha azt látja, hogy Európai Uniós pénzek felhasználása veszélyeztetve van, akkor akkor ő közbeléphet, ez is, ez is azért elég ingatag lábakon át, de ez megvan, ez kétségtelen. Viszont másfél éve nem képesek eleget tenni annak a, a kérésemnek, vagy tulajdonképpen már két éve, hogy válasszuk külön a közérdekű alapítványok közül azokat, amelyek soha Európai Uniós forrást nem fognak felhasználni. Gondolok itt mondjuk az Új-Európa alapítványra, vagy a Batyányi alapítványra, vagy a 21. század alapítványra, és soha egy fillér eurót nem használtak fel, és nem akarnak a jövőben sem, hanem a Batyányi alapítvány talán 1991-es alapítások, tehát időben is jóval megelőzi az Európai Bizottság új keretű aggájait, és koncentráljunk az egyetemekre ő továbbra is minden alapítványt és annak minden ágát és bogát be akarja vonni ebbe a vizsgálatba, amire egészen nincsen jó, alapja. nincsen jó alapja. És én szerintem most, ami az MCC-nek a Bécsi Egyetemével történt, mi az az Orbán kormányt fűződő kapcsolata miatt? Hát ez alapján a nyugat-európai egyetemeket átnézni, én tudok olyan egyetemről, ami, ami abszolút neves európai, nyugat-európai politikusok befolyása, Elnöksége, lobby tevékenysége alatt áll. Soha senki nem vezette fel azt a kérdést, hogy az, az jogállamisági szempontból problémás lenne. Nem mondom, hogy innen, de nagyjából innen folytatjuk. Rengeteg kérdésem volna még, de az idő elszállt. Kellemes hétvégét kívánok, a jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen, kellemes hétvégét viszont, A Veszprémi polgárt, Navracsics és Tibort nem látták, de hallották. Valamikor régen volt egy kéfi Jancsi, amely interaktív volt, közéleti témákkal foglalkozott, és zene is volt benne. Az a fájdalom, ami önökben van a tekintetben, hogy ezt elvesztették, bennem is utórezek, de vannak saját rezgései is. Tulajdonképpen szerencsésnek vagyok mondható, hogy évtizedeken keresztül különböző rádióállomásokon meg tudtam valósítani. Megosztó személyiségemből adódóan nagyon sokan a negatívumokat látták a műsorban, azokat az államhoz, vagy önkormányzatokhoz fűződő támogatásokat, amelyek a pénzügyi alapját teremtették meg a műsornak, illetőleg egy azoknak a rádióállomásoknak, ahol dolgoztam, miközben a saját maguk esetében könnyen lehetséges és sokkal megengedőbbek voltak. Végül is azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedekben beleértve most a Város volt együttműködésemet, nem vagyok azzal megvádolható, és most ugye bácska Jánosról is volt szó református kollégium kapcsán, hogy én egyébként egyoldalúan tájékoztattam volna. Kétségtelen tény, hogy a regnáló hatalom több szóhoz jutott, mint az ellenzék, és ez szépségfoltja volt ezeknek a beszélgetéseknek, de a finanszírozást valamilyen módon meg kellett oldani, és itt nem egyszerűen csak finanszírozásról volt szó, bár nagyon sokszor arról is, hiszen ezek a kapcsolatok a kezdet-kezdetén hamarabb jöttek létre, és utóbb lett belőlük ilyenfajta együttműködés, és csak arra fölmondom, hogy legyenek szívesek, iratkozzanak fel a Kelyfejénység YouTube csatornájára kövessék a Facebook oldalt, de amikor a Patreon támogatásra feljövő a figyelmet, akkor a fülükbattyát nem mozgatják. Én emilyen szemreányást nem teszek önöknek, de az, hogy egyébként valamit élveznek, vagy egyébként szidnak, 10000, ötezren, tízezren, ötvenezren éppen attól függő, annak a függvényében, hogy egy műsor mekkora nézettségnek örvend, abból azért legyenek tisztában, miközben én nem teszek önöknek szívességet, tehát sajnálniuk nem kell, csak szeretném tisztázni a helyzetet. Kurtács András egyéb irányú elfoglaltságából adódóan most egy speciális műsorrend lesz legalábbis a korábbiakhoz képest az elkövetkezendő két hétben ami a jövő hetet illeti két alkalommal lesz Kejfejáncsi, hogyha a Csintalan Hon pár ma megjelenik itt, akkor hétfőn 11-11-től velük fogok beszélgetni és pénteken lesz még egy érőre bonyolítású műsor, ahol mindenki megszólal majd, akik egyébként csütörtökön és pénteken szoktak megszólalni remélhetően Filippov Gábor is. Ez tehát a jövő hét. Az azt követő héten, pénteken már, tehát mához két héten már kurtás Andrással fogok dolgozni, remélhetően. Ugyanakkor azon a héten három műsorra jelentkezik a Kejfej Jancsi, és megmondom önöknek őszintén, miközben őszintén kíváncsi vagyok, hogy hányan fogják megnézni ezeknek a műsoroknak az elkészülte ahhoz a Kejfej Jancsihoz kapcsolódik, amelyet én annak idején nagyon-nagyon szerettem, és amihez egyébként korábban telefonok, vagy más módon hozzászóltak, és élénk vita tudott kialakulni. Ez nem más, mint a kis film, amelyet még tavaly decemberben láttam HK-val, készült egy beszélgetés a, a film rendezőjével, ez két hét múlva hétfőn hét kerül adásba, majd két ügyvéddel beszélgettek, egyrészt a főszereplő ügyvédjével, Deák a a harmadik beszélgetés pedig Gál Andrással lesz, aki már többször visszautasította különböző okok miatt, erről is van szó a Kejfejancsi megkívását, most azonban eljött, örültem neki, meg tiszteltetés volt, és ő képviseli az özvegyet, akinek a férje 2019 januárjában színnégett ebben a református kollégiumban. Egy nagyon ágazó beszélgetésről van szó, az első egy esztétikai, a második egy már a jogfelé mutató, a harmadik is egy jogfelé mutató, de egy, egy vádbeszéd a közömbösség és a református egyház, valamint az ügyészség munkatársai iránt, a református egyház iránt, amely egy teljes közömbösséget mutat az özvegy igénye iránt, Sőt, mint sérteti képviselő lép fel annak az ügynek a kapcsán, ahol egyébként annak a református kollégiumnak a tűzvédelmi szabályzatát nem tartotta tiszteletben, és ennek következtében, legalábbis a szakértők szerint ezért éget színni nem csak. A 41-néhány éves családapa, hanem maga az épület is lakhatatlanná és használhatatlanná vált. A kormány nagyvonalúsága jó révén pillanatok alatt újjáépítették, de az őzvejnek az igényét nem, az egy az semmilyen pénzbeli igényt nem támasztott, ő csak azt kérte, és azt szerette volna, hogyha a felelősöket büntetik meg, a fiúknak megbocsájtott, a fiúk felfüggesztett büntetést kaptak, illetőleg közérdekű munkára ítélték őket, de a pótmagámbád, amely arra vonatkozik, hogy azokat a felelősséget is vonják felelősségre, akik egyébként a tevékenységükkel aktívan, passzívan közelműködtek ennek a tragédiának a bekövetkeztében, már az követően, hogy azt a matracot meggyűjtották a vasajtónál. A Markusowski téren, ott a 9. kerületben, a Református Kollégiumnál 2019. januárjának közepén, hát az, és ez nagyon mély nyomot hagyott bennem, őszintén remélem, hogy ez a három beszélgetés felkelti az önök érdeklődését, úgy csináltam meg, szakmailag igyekeztem úgy eljárni ezek a beszélgetések együtt és külön-külön is, Hát azt mondanám, hogy élvezhetőek legyenek, az nem egy jó kifejezés, mert hát sok mindent lehet mondani, de hogy élvezetes, az nem. Az HBO-n, vagy a mozikban megtalálják a Kix című filmet, ajánlom szíves figyelmükbe. Tehát Jordi Szabál koncerten voltam, Mozart című miséje volt, Uh, és még ott voltunk HK-val az épületben, amikor közzétették, hogy meghalt már ilyen Fészful, aki hát a Kejfej Jancsi és korábban még a magyar rádiós életem meghatározó alakja volt, Szent Lajos Király hídja föld alatt valók. Milyen gyászolom, zene nincs, de elhoztam három CD-t, lélekben mindig velem marad, Déri Zsoltot már sohasem fogom Bécsben felejteni, amikor az operában lépett föl. Nem Déri Zsolt, hanem Marian Faithfull, De erülök, hogy a közelünkben, illetve Budapesten, vagy Bécsben, Pozsonyban való felléptei kapcsán megnézhettem és meghallgattam a Marian Faisfull with Warren Ellis She Walks in Beauty című CD-je, amely most nézem, hogy mikor jelent meg, az közelmúltban kellett, hogy megjelenjen. Akkor már nem énekelt, hanem csak szavalt. Itt lehet látni bottal a kezében Warren Ellis Unique Kevnek a zenei társa. És megpróbálom megnézni, bár nincs központi jelentőség. Ez 2020-as lehet talán, vagy 21-es nem tudom, le van ragasztva. Szóval búcsúzom tőle. 2021-es. Elérhetőségem dörö. fialajanos kukac gmail.com Viszont látásra viszont halásra.